Bon dia, ben benvolguts oients a l'Aia Palafrugei, a la Xerlaire, 18a edició, al programa de l'escola Barcelona i Mates. Normalment sabeu que fem una sèrie de talls gravats pels nostres alumnes que es passen en aquesta emissora. Avui el programa serà una mica diferent. Avui eh, tenim només un sol tall amb una entrevista que van fer els nostres alumnes de 6è al defensor del ciutadà. D'acord que una de les eines que fem a l'escola, a part d'ensenyar i així escriure les quatre normes bàsiques, també és formar gent per al demà i de demà. Per tant, una de les coses importants és ensenyar o les institucions del poble i com funcionen. En tots vosaltres, la nostra entrevista al defensor del Ciutadà. Esperem que us agradi. Sí. de ciències els ha dit la mestra que avui els tocava parlar dels seus pares Bona tarda i moltes gràcies per la seva assistència tot s'ha vist les preguntes que hem preparat a classe a quina edat va començar a ser defensor del ciutadà? Doncs mira amb una edat comença a tenir dificultats per sentit normal tinc 79 anys i vaig començar l'any passat o sigui 78 jo, jo he entrat de defensor si m'ho permeteu fer una pica d'introducció sobre això amb un avantatge és que durant molts anys vaig estar de regidor a l'Ajuntament de Palafrugell tant a l'equip de govern com a oposició això m'ha ajudat bastant perquè conec una mica més eh, com funciona un ajuntament en algú que el meu assessor era una persona que no havia estat mai a l'Ajuntament i clar, tot era novedor. En canvi, jo he jugat amb una certa avantatge. Com va aconseguir aquest càrrec? Bé, bueno, eh, el càrrec que el proposa eh, l'Ajuntament, no tots els ajuntaments tenen defensor del ciutadà. A Catalunya, si no estic errat, em sembla que n'hi ha 47. Eh, n'hi ha Barcelona, és la ciutat més gran n'hi ha altres ciutats grans però no a totes o sigui que és una decisió del consistori el decidir decisió i decidir si volen tenir un defensor del ciutadà o sigui que eh, depèn n'hi ha alguns que no en tenen i d'altres que sí Li agrada fer el defensor del ciutadà per què? A, a mi sempre m'ha agradat jo crec que hi ha càrrec que... Eh, van bé per la persona aquests. A mi sempre m'ha agradat com ara està entre vosaltres. Envien eh, convidat un altre col·legit el de Carrilet fa uns anys no per parlar d'aquest tema perquè evidentment jo encara no estava en al càrrec. però jo li deia amb un d'aquests companys vostres si sabia on hi havia, ja he vist que fa Boell per l'escomptat, però a Calella. A Calella té una història, si un dia els vostres tutors consideren estic disposat a venir parlant de l'època dels pescadors de l'època de com era abans eh, tinc un fill que va escriure un llibre sobre Calella que es diu de la pesca al turisme en el que parla quan Calella hi havia pescadors i es van transformant o sigui que també és una història nova, novedosa vosaltres Uh, no va haver-hi estudiat. Jo crec que era molt bé en aquella època de la que és ara, però, esclar, cadascú té els seus gustos. Quants anys ha d'estudiar per fer aquesta tasca? No cal estudiar. Primer de tot has de tenir una mica de sentit comú, com, moltes, com gairebé tota la vida. No? La tasca del defensor com he dit abans, va ser escollit voluntàriament per l'Ajuntament, però la seva feina és precisament denunciar el que els ciutadans creuen que l'Ajuntament no ha fet bé amb ells. Després jo he de algun exemple, però d'alguna manera jo vaig a l'Ajuntament i els dic que això no està bé, o sembla que no està bé, més ben dit, i s'hauria de rectificar. Estudiem-ho altra vegada. Aquesta és la tasca del defensor envers dels ciutadans que queden una mica venuts, per dir-ho d'alguna manera, si fan l'instància corresponent, se'ls hi denega el que han dit o se'ls se imposa una sanció i no tenen gaires opcions a, a reclamar, no? Si no, si no hagués estat defensor del ciutadà que li hagués agradat ser? Eh? Mira, jo vaig començar quan jo vaig acabar, acabar els meus estudis de batxillerat no m'agradava cap carrera especial els meus pares tenien un hotel a Calella i vaig continuar a l'hostaleria com em vaig casar i vaig tenir un parell de nets com vosaltres de fills, perdoneu. Nets saben com està. Un parell de fills vaig veure que era molt difícil compatibilitzar en aquell temps la feina que jo tenia amb, eh, amb la família. I després vaig decidir ser... Vaig intentar canviar, vaig, ser, eh, vaig tenir una agència immobiliària i a partir d'aquí fins que em vaig jubilar. Quina classe de queixa està habitualment? Mira, jo us he fet una... Bueno, us he fet, he portat... Jo faig una... El defensor del ciutadà li correspon fer una memòria de l'any anterior. O si sigui, Ara, aquest mes o màxim el que ve, amb un ple de l'Ajuntament, presentem eh, els detalls resumits de com ha anat durant l'any passat. No? Aquest any passat hem tingut 40, 48, 50, uns 60 casos. Vol dir que hem entrat a dintre el cas. De vegades ve gent i ens fa una consulta i això no, no ho interpretem com una feina que hagin fet. Però ens fa la consulta la podem atendre i intentem donar-li una resposta. És després com eh, calculem les visites que hem tingut, en base als diferents departaments de l'Ajuntament, si és urbanisme, si és serveis socials, si és uh, l'àrea de serveis, etc. I a partir d'aquí és el que en a la memòria, el que posem a la memòria i el que expliquem una mica en el ple resumit també. Eh? Què fa perquè les queixes es solucionin? Doncs això té... Primer, escoltar bé la persona que ve queixar-se. Perquè a vegades uh, no sempre una queixa... Mm, pot ser atersa perquè hi ha coses que eh, en principi no em toquen, si no és algú que l'Ajuntament s'interpreta, que no ha acabat de fer correctament, doncs no contrari, no, no és un tema del defensor del ciutadà. Eh, a partir d'aquí, el que fa ja és parlar amb la persona que ve, que m'expliqui bé eh, com, eh, què és el seu cas que em doni la documentació pertinent, si em donen instàncies o que em donin el que sigui, i després ja em poso en contacte amb l'àrea de l'Ajuntament, si és un tema d'urbanisme amb l'arquitecte municipal, si és un tema de diners, per exemple, no? de rebuts de que s'hagin pagat i que no estan prou bé, és un cas que us el podria explicar després, que ja ha estat real, i després vaig parlar amb l'interventor, i a partir d'aquí pensem una mica amb la consulta per veure si té fonament o no té fonament. A base és que nosaltres podem interpretar que sí, l'Ajuntament automàticament interpreta inicialment que no, perquè si ells han donat una resposta, vol dir que és que no. O si sigui, nosaltres no podem fer a vegades jo. Com el recordo que com tenia la vostra edat, no sé si us hi trobeu algun. Eh a casa ens deien això no ho pots fer i dèiem per què i el meu pare deia per què no ah, però digue'm per què per què no, fora, s'acaba en canvi, això jo no ho puc fer jo he d'intentar donar una resposta que lligui amb el que m'han demanat tant si ha de ser que sí com si pot ser que no Hi ha hagut moltes queixes? A veure, jo crec que encara aquesta figura del defensor no és molt coneguda o sigui ens arriben queixes i crec que en podrien arribar més sobretot perquè eh, al principi era una mica més complicat però que es queixava algú havia d'haver fet primer un escrit, una instància a l'Ajuntament i eh, que l'Ajuntament hagués ha respost i aquella resposta fos insatisfactòria eh, ara podem rebre la gent i una vegada parlat de nosaltres pot fer l'instància, o sigui Eh, per poder la gent sap encara això. hi ha gent que tampoc s'atreveix hi ha gent que eh, ens coneixem i ens troba pel carrer i ens diu escolta me'n vindré a veure perquè m'ha passat això i això i després no ve, no sé els motius però no és que vingui jo crec que si tinguéssim em vinguessin a veure tota la gent que té alguna queixa per l'Ajuntament eh, jo que m'he vingut cap aquí ja n'he vist una <ríe> que l'han molt sovint i que la puc dir teniu uns, uns contenidors aquí davant el contenidors és perquè estirin les coses a dintre i l'entorn i tot sigui net i si els contenidors allà on va la brutícia Result que vist de fora ja estan trencats, bruts i mal deixats. doncs no és una bona imatge per lo que fa al poble això ho han dit molt sovint a l'Ajuntament Ara estan muntant, no sé si us veu un in novaadors o no, unaària per intentar que tot el que hi ha al carrer es millori. però clar ja fa un any i mig que estan dient que ho muntaaran. I de moment ja veig que els contenidors continuen estan en eh, mal estat, mal olor, brots, al costat de, no tots, eh, el tanto al costat del contenidor ja ja està deixat I això, sap greu, a mi em sap creu. i encara que jo tinc la facultat si no em ve veure ningú i faig un petit incís de, eh, en els fulletes aquests que, que tenim qui diu que pot promoure accions per iniciativa pròpia o sigui, si jo veig que la majoria de contenidors es posen a palafrugelles tan malament puc fer una recomanació no decideixo res jo, no tinc la facultat de decidir Puc recomanar, puc, eh, puc fer tres coses, si ho trobo i me'n recordo. Puc recomanar, puc... Eh, doncs no trobo, igual. Eh, puc eh, dir que crec que s'han equivocat o que han retreçat eh, les respostes, cosa que és molt habitual també, però no puc decidir res. És difícil el dia d'anar en aquest còrrec? no, en principi hi estic i estic, hi tinc una secretària eh, dos matins de la setmana no és difícil eh, aquí sí que juga allò que us he dit al principi, conèixer l'Ajuntament des de dintre jo que ara hi ha mm, tant polítics com eh, tècnics com gent que treballa que hi eren quan jo estava allà Clar, és més fàcil si jo agafo telèfon i diguin, escolta'm, fulano, eh, que em contesti, que no dic, escolta'm, que el defensor, voldria saber, sempre tens una... allà de conèixer la persona, ajuda una mica. S'ha estat satisfet de la seva feina? Sí, però jo sempre amb les meves feines eh, he cregut que faltava sempre una mica més o més dedicació, fer-ho així o fer-ho algun cas. Mira, al principi com tot es paguen les novetades. Jo vaig tenir un parell de casos que no eren directament responsabilitat diguem-ne de nostra però per ajudar les persones i van a perquè no em varen dir la veritat. O sigui, si que una persona em demana ajuda i m'explica una història i al final veig que algú no quadra, informo i resulta que allò no és real, que m'han dit una mentida, em sap molt de greu. I això m'ha passat un parell de vegades. Hi ha alguna cosa que no li agradi de la seva feina? Ens pot explicar quina? No? Hem arreglat el despatx, o sigui, jo estava separat de la secretària, el que complicava, perquè un era aquí i l'altre allà baix, amb un passadís. Ara estem junts, va més bé. També tinc telèfon directe en totes les àrees de l'Ajuntament. O sigui, jo puc trucar des del mil despatx a qualsevol polític o tècnic, si és que s'hi pot posar, però no haig de demanar audiència ni haig de O sí sigui, que, en principi, eh, de moment haig de fer. El de facció de treballar en equip, en què és amb què es coordina? A veure, ja us he dit que tinc una secretària i... L'equip són eh, els funcionaris de l'Ajuntament que intento que facin cas amb, un, eh, amb una frase de quatre ratlles que varen posar al final del fulletó, qui diu que l'administració municipal i en general tots els organismes dependents de l'Ajuntament han d'ajudar amb caràcter preferent i urgent el defensor. Eh, és clar, és una mica difícil, això. Això queda molt bé posat aquí, però com vas a veure algú per explicar-li un cas o demanar-li eh, que et doni alguna resposta que et falta, dir-li, deixo tot, i jo sóc preferent i sóc i és molt urgent. Però bé, bueno, també has de saber veure una mica com estan enfeinats, a vegades estan en un tema. Per exemple, hi va haver eh, les pluges aquestes fa una setmana o alguns dies... I que, clar, tothom estava una mica desbordat perquè hi havia moltes eh, anomalies, eh, va fer mal en molts llocs i era prioritari allò que no pas que jo anés a fer una pregunta. ¿Ha no? acabat satisfet el ciutadà en els casos que ha treballat? No en tots, <ríe> no en tots. Uh, hi ha casos que per mi són molt evidents i, en canvi, l'Ajuntament uh, creu que no. Uh, us en explicaré un molt ràpid una senyora anava per un, pel carrer un dia a les 10 del vespre i en el carrer que anava hi havia, sabeu com baixa la, la canal de la casa, a vegades es trenca un tros del bordillo que dona, de la vorera que dona el carrer no hi havia llum al carrer va posar el peu a dintre, va caure es va trencar el braç, va trencar les ulleres la van de, va venir la policia, va venir l'ambulància, la, hi havia uns veïns de testimoni i com va reclamar que li paguessin les despeses que va tenir, que pujaven 950 euros, l'Ajuntament diu que no. Li diu que no està demostrat que li passés això. I en canvi, jo crec que està demostradíssim i que el primer que havia de fer l'Ajuntament era anar-s'interessar per la salut d'aquesta senyora que ha hagut a forat a la vorera. Clar, si ara jo que he vingut caminant, n'he vist dos o tres d'aquests forats. Però no, no sempre es produeix que sigui a la nit una persona que hi va, que no hi hagi llum al carrer i que pot... que caigui i es faci mal, no? Però jo crec que en aquí l'Ajuntament ha fallat. Està fallant, més ben dit. Ara ho tenim com es resolen les consultes que fan? Quin procés hi ha? Bé, bueno, més o menys ja l'he explicat, o sigui, eh, primer escoltaré eh, la gent que ve a fer la consulta o la queixa, que m'expliqui bé, que em porti documentació, perquè a vegades no és ben bé així, perquè no ho entenen, no? I a partir d'aquí em vaig informant i veient si hi ha una raó de que aquella consulta o aquella queixa tirin endavant o no. N'hi ha algunes que és difícil. Valoren la seva feina? Jo crec que sí. Tenim un avantatge amb això de no tenir estar a tope de gent, que és que la gent que ens ve veure la revem, ens assentem, ens explica, amb tranquil·litat, sense presses. Això l'Ajuntament no es pot fer. Això som som evidents que si ens facin una finestreta de l'Ajuntament i dius, em passa això, això i això, quan fa cinc minuts que estàs dient allò i ja t'han dit el què, diuen que aquí darrere té deu persones esperant no? En canvi, nosaltres som dos i no tenim aquesta aglomeració de gent i la gent torna molt el fet que l'escoltis. Hi ha hagut casos que no hem resolt satisfactòriament, però el fet d'aquests ho hagin pogut explicar ja els ha, d'alguna manera, els hi ja ha tret aquella molèstia aquella cosa que tenien no? s'han pogut resoldre totes les queixes que li ha presentat? no, ni molt menys ni molt menys o sigui que, eh, hi ha algunes que eh, duren massa no? perquè ells mateixos han de comprovar-ho o sigui a veure, si mai passa alguna cosa amb algú... hi ha un cas que és, que és molt evident però que no s'entén gaire Eh, nosaltres tenim una queixa d'un senyor que li han posat una sanció perquè va deixar una caixa de cartró al carrer a un lloc que no tocava ningú va veure que feia això ningú el va veure, però en la caixa hi havia el seu nom van dir, "A vostè vos has deixat-la aquí la va deixar allà baix, 300 euros de sanció ens va venir veure i va dir que ell no l'havia agafat d'aquella caixa que la podia haver agafat una altra persona i deixat allà Bé, bueno, doncs de moment encara està en estudi. En canvi, en un d'aquests llocs on tancats en fusta on es deixen les deixalles i algun trasto, ens va portar un veí eh, una foto d'una furgoneta, la matrícula de la furgoneta, a un descarregava un armari de 2 metres, una taula, unes cadires i es va portar les fotos. Ho vàrem passar en l'àrea jurídica i ens va dir si la policia no ho ha vist i no ha fet el costat no serveix el costat una multa per una caixa de cartró que ningú ha vist que la deixat allà al costat i en canvi aquest senyor que se'l retrata, se li posa se'l retrata la, la furgoneta i tot, si no hi ha la policia no serveix o sigui que sempre, creu sempre en mòbil Suposo que tots teniu mòbil, no? Ara ja faria una pregunta, puc fer-los una pregunta? El que no tingui mòbil, que ja qui hauràs? Qui no tingui mòbil? Un, dos, tres, quatre, cinc, sis. Bueno. I els que teniu suposo que l'utilitzeu correctament, no? Sí, té. O sigui, allò de sota la taula engegar-lo i fer servir... Vinga, endavant. No, perquè no el porto al col·le. Ha tingut algun problema per fer defensa de ciutadà? No, cap, al revés. L'he trobat molt recolzat i molt agradable de tornar-hi ser. Expliqui'ns alguna cosa divertida que li hagi passat durant aquest temps que ha fet de defensa de ciutadà. Divertit, divertit, no és que n'hi hagi hagut molts, però us explicaré... Un parell de casos. A veure, ens vam trobar amb un cas de Calella eh? de que eh, amb una casa aïllada, una finca a la zona del Golfet si no coneixeu Calell, potser no sabeu ben bé on té, és. és una mica a les afores, hi havia uns llumeters que feien una vida molt rara, no? I entre altres coses tenien 5 gossos aquests gossos de tant a tant hi anaven i els anaven menjar i veure, però no estaven satisfets i es passaven el dia bordant. Les queixes dels tres o quatre veïns anaven en el sentit de dir «Escolta'm, actueu, feu alguna cosa, llegueu els gossos». No podien entrar-hi perquè era una propietat privada. Varen venir a veure i tampoc hi havia manera. Jo vaig contactar amb el propietari, amb la gent que els hi va llogar... I aquesta gent no se'ls localitzava, feien vida nocturna, no sé què carai feien. La policia, cada dos per tres, havia d'anar-hi allà. I un dia, la policia em diu, solucionat, com m'ho has fet? Diu, mira, els gossos no podem entrar dintre per treure'ls. Diu, però, donava la casualitat que en el, en el tancat, que era de filferro, hi havia un foradet. Aquell foradet va servir per van donar algú de menjar, devia de ser pa o xis, amb un gos que va treure el cap. I en el policia se li va acudir que si ampliava el forat, el gos podria no només treure el cap, sinó sortir. Ho va fer així i tots els cinc gossos van sortir. Després el policia va poder dir que aquells gossos eren nostres vells. Se Se'ls van portar. En canvi, tancats allà dintre, no, no podia ser. Ja et n'explicaré un altre d'animalets també. Aquesta és difícil El carrer Ample Sabem on té el carrer Ample no? El carrer Ample eh, hi vivia a l'estiu una senyora que va llogar i que el veí tenia un gall i aquest gall doncs cantava Els galls canten a la nit a l'estiu canten molt aviat al dematí com es fa clar i aquella senyora deia que havia vingut a descansar i que no podia dormir a veure si es podia fer alguna cosa. L'ajudament li va dir que no podíem fer res, ens va venir a veure i li van contactar amb el veí, que és un va que hi allà i que tenia el pollastre. Li van dir, home, aquest pollastre per què el té? Diu. Un dia irà a la cassola. Però no li pot posar abans d'hora la cassola. I va dir, bueno, ja faré un esforç, ja m'hi haré. Però va resultar que un veí de més lluny en tenia tres de pollastres. I els pollastres, com canten, es, es connecten. O si sigui, un canta i l'altre li contesta de l'altra costat. El Resultat, la senyora que llogava al pis va haver de marxar i buscar un altre lloc perquè eh, un pollastre es podia posar la cassola, ara tres pollastres poder una mica massa. No és que sí, en casos de gran eh, versió, però bueno, són casos que surten de lo normal, no? Una de les coses, jo tinc una neta de 10 anys, una mica més gran que vosaltres. Quina edat teniu entre tots? 11 anys. No, que he dit de 10 anys, no, m'he equivocat. 13 anys, 13 anys, perdó. Va al Garbí, el Garbí fa segon. I jo, com que visc a Calella i ella també, la vaig esperar a la sortida i l'agafo i la porto a Calella. Com surten els estudiants del Garbí, la veritat és que és bastant descontrolat. Eh, la primera trobada que jo vaig fer eh, a la policia tenien aquest fulletó, que és una de les coses que també us volien venir al cap de la policia, que parla per com s'ha d'intentar circular o com s'hauria de circular pel poble. Sobretot amb els patinets i les bicicletes. Patinets i bicicletes és un perill però crec que els vostres pares i tutors que ja ho deuen fer haurien d'insistir molt en això El fi al cap a vegades no hi ha motiu per anar a contradirecció cada vegada hi ha més gent gran o sigui, jo a d'aquí si torno em queden 3 anys a lo millor anirem a un bastó haureu de portar un carrito d'aquells que sol anar la gent per al carrer si et trobes amb un jovenet que ven el patinet de tota pasta o amb bicicleta o que són dos o tres, és un perill. hi ha hagut accidents i els accidents jo crec que s'han d'intentar resoldre abans de què passin. Quan veus que el diari surt un patinet, un nen de nena de tants anys han vestit un senyor de 80 anys de 85 i, la faria i l'ha hagut d'emportar és molt trist això o sigui que jo el que us demanaria si és que això fa gaire efecte de que si deu un patinet o bicicleta neu per allà on toca anar es pot anar però vigilant i sense fer més el tonto ¿Vale? d'acord eh si no la primera vegada si hi ha algú del Barcelona i Martes que no ha complert eh, m'ho apuntaré eh la seva amabilitat i esperem que continuïm amb aquesta tasca durant molt de temps. Gràcies a vosaltres per seguir. Molt Moltes gràcies, Josep, per la teva assistència aquesta tarda a la nostra escola. I Només l'acordar que si mai teniu alguna queixa us podeu adreçar a l'oficina del defensor del ciutadà que és en els baixos de l'edifici de Glàdio Pagall, on nosaltres anem a fer el programa cada 15 dies. D'acord? Gràcies i fins a propera. Bé, un cop escoltant aquesta entrevista, aprofito per felicitar als alumnes de 6è per la seva magnífica feina i, com sempre, estem a final de mes amb les nostres recomanacions o actores. Avui tenim abundes de 5è B. Comencem. Bon dia, Amaima. Eh, bon dia. Em dic Amaima i vaig a la classe de 5B. Molt bé. I escolta'm una cosa. Quin llibre ens recomanes? Oriol i Lís, detectius. Mètode pelacanyes per resoldre casos complexos. Oriol i Lís, detectius, que pertany a una covolació. De quin sí. editorial és? L'editorial és Baula. Explica. Doncs en aquest llibre, l'Oriol ha perdut el seu cuní que es Josep Lluís. I truca a la seva amiga, l'Elis, perquè li ajudi a trobar el conill. Comencen a fer de detectius per saber qui ha agafat el conill i, fan, i comencen a sospitar dels pares, dels amics i dels germans. Fan un escama per indigar. Els troben en el vessar del pare de l'Elis per fer els, els seus plans i després l'han de deixar net. Els passen moltes aventures i és un llibre molt divertit. Per això recomano. El llibre va canviant de tipus de lletre i la mida i també té vinyetes. Aquí no li agraden. O sigui, és una barreja de narració i còmic, no? Bueno, sí. Molt bé. I el es diu Josep? El llibre i el Lluís. Ah, menys mal, perquè si es diu Josep podria ser <ríe> jo, eh? Sí. Molt bé. No ens expliques pas com acaba, perquè així la gent se'l llegirà. Quantes mm. pàgines té el llibre? Té 272. 272 pàgines. Quan hi vas estar per llegir-te'l? Com més o menys una setmana Més o menys una setmana Et va agradar? Bastant Molt bé Recordem que pertany a una col·lecció i que hi ha diversos títols en aquesta col·lecció d'Oriol i Luis Detectius uh -huh. Gràcies, Emma Iba De res Bon dia, Bàlac Bon dia Primer cop que vens a Badlà, diu, eh? Sí Molt bé Quin llibre ens recomanes? L'agost i els monstres L'agost i els monstres Que també pertany a una col·lecció, sembla, oi? Molt bé, de quin editorial és? Combel Combel, perfecte Quants pàgines té el llibre? 152 Quan ja has estat per llegir-te'l? Bastat de temps? No Una setmana, dues? Una setmana Una T'ha agradat? Sí, Mol Molt bé, explica'ns de què va? En aquest llibre, l'Agust, té uns mostres dins la motxilla Són mostres de veritat que s'han escapat d'un llibre. Però ell fa veure que són de joguina. El doctor Brot és el dolent i té una vella mecànica que dirigeix amb un comandament. La L'avella pica el senyor Flat, que és un dels monstres, i es torna com boig. Criden a una amiga de l'agost que s'aplode els monstres i els ajuda a agafar els llibres. Perquè els mostres necessiten el llibre dels mostres per tornar dins Aquest llibre el, el recomano perquè hi ha narració i també vinyetes de còmic I és molt divertit i fàcil de llegir i té molts dibuixos O sigui, també és una barreja de vinyetes còmic i de narració, no? Sí Molt bé, moltes gràcies T'ha agradat? Sí Perfecte, bon dia Jacint bon Quin llibre ens recomanes? Charlie, la fàbrica de xocolata. Tot un clàssic. És el d'Andró al Dau? Sí. Molt bé. De quina editorial és aquesta? El... La Magrana. La Magrana. Explica. Aquest llibre tracta d'un nen que es diu Charlie i és molt pobre. La seva família li regala una tableta de xocolata i a dins de l'envortori troba el premi del tiquet d'aurat per anar a visitar la fàbrica de Willy Wonka. En Willy Bonka, sí. recordo un gran paper d'en Johnny Depp en aquesta pel·lícula Charlie o la fàbrica de xocolata. Explica, explica. En Charlie, acompanyat del seu avi a la fàbrica i també als altres nens que han aconseguit el premi per entrar. Però en aquesta fàbrica passen coses fantàstiques. Surten uns éssers anomenats un palumpa I que fan un número musical impressionant. Sí. Vull recomanar llibre perquè és molt divertit. Passa moltes aventures i coses sorprenents. El que més va agradar és quan Charlie troba la, el tiquet d'aurat. Emocionant, obra, la tauleta de xocolata i hi surt un dels cinc tiquets d'aurats. Sí. Molt bé. T'ha agradat? Sí, molt. Quantes pàgines té? 193 pàgines. 193 pàgines. Déu m'hi quan Quant has estat per llegir-te'l? 4 dies. 4-5 dies quatre pàgines cada dia. I pum, fet, no? Molt bé, Xano i la fàbrica de xocolata, tot un clàssic que l'acomanem des d'aquest de programa a la Xerlaire i que ens han recomanat en Jacint, alumne de 5è B de l'Escola Barcelona i Mates. I sense res més per dir, ens acomiadem de tots vosaltres i us esperem o us emplacem d'aquí 15 dies en el proper programa de la Xerlaire, el programa de l'Escola Barcelona i Mates en aquesta santa casa de Ràdio Pagafrugell. res més per dir diğimiz